12. У цю ніч я не зімкнув повік, прокручуючи в голові розповідь Сентіса. Ще й ще раз перечитав повідомлення про його смерть, надіючись знайти поміж крапок і ком який-небудь секретний код. Старий приховав від мене, що він був компаньйоном колвенника у велогранель. Якщо решта його історії була правдою, то, припустив я, Сентіс мав би бути сином засновника підприємства – який успадкував 50% акцій компанії, коли Коловенника призначили генеральним директором. Це відкриття міняло місцями всі деталі головоломки. Якщо синтіс мені збрехав у цій частині, він міг збрехати і в інших. Світло дня застало мене у намаганнях розібратися, що означала ця вся історія та яка її розв'язка. Цього ж вівторка під час обідньої перерви я вислизнув, щоб зустрітися з Мариною. А вона ніби вкотре прочитавши мої думки чекала в саду з примірником учорашньої газети в руках. Одного погляду мені було достатньо, аби зрозуміти, що вона вже прочитала повідомлення про смерть Сентіса. Цей чоловік тобі збрехав. І він тепер мертвий. Марина кинула погляд на будинок, ніби боячись, що Герман може нас почути. Краще пройдімося, запропонувала вона. Я погодився хоча менш ніж за годину мав вивернутися на заняття. Ноги самі повели нас до парку Святої Амелії, що не межі з районом Педрелбес. У центрі парку вистачив осторонець, недавно відреставрований і перетворений на громадський центр. В одній зі старовинних зал тепер містилось кафе. Ми сіли за столик біля великого вікна. Марина вголос прочитала повідомлення, яке вже міг продекламувати на пам'ять. Тут ніде не пишуть, що це було вбивство. Із сумнівом, але невпевнено мовила Марина. А й не треба. Чоловік, що жив самотою 20 літ, раптом з'являється мертвим у каналізації, де хтось, перш ніж покинути тіло, взяв на себе труд ще й забрати кисті його рук, собі на чайові. Згодна, це вбивство». «Більш ніж вбивство», – сказав я знервовано. «Що Сенті зробив серед ночі у закинутому каналізаційному колекторі?» Офіціант, що знуджено протирав склянки за шинквасом, прислухався до нас. «Тихіше», – шепнула Марина, як кивнув і спробував заспокоїтися. «Можливо, нам слід піти до поліції і розказати, що нам відомо?» – зауважила вона. «Але ж нам нічого не відомо», – заперечив я. «Можливо, нам відомо трохи більше, ніж їм. Тиждень тому загадкова жінка передає тобі візитку з адресою Сентіса із зображенням чорного метелика». Ти відвідуєш Сентіса, який каже тобі, що нічого про справу не знає, але розповідає дивну історію про Міхала Колвеника та підприємство «Велегранель», утягнути в сумні справи 40 років тому. З якоїсь причини забуває сказати, що він брав участь у цій історії, що насправді він є сином акціонера-засновника, чоловіком, для якого отой Колвеник створив штучні руки після нещасливого випадку на фабриці. І за сім днів труп Сентіса знаходять у стічній трубі. «І без протезів», – додав я, пригадуючи, що Сентіс уникнув потиску рук, приймаючи мене. Подумавши про його негнучку руку, я відчув дрож. «З якоїсь причини, коли ми ввійшли до теплиці, то опинилися на шляху до чогось невідомого», – сказав я, намагаючись упорядкувати свої думки. «А тепер ми стали його частиною. Жінка в чорному шукала мене, щоб вручити цю візитку». «Оскаре!» «Ми не знаємо, чи саме тебе вона шукала, ані її намірів. Не знаємо навіть, хто вона». «А от вона так і знає, хто ми і де нас можна знайти. А якщо вона про це знає...» Марина зітхнула. «Тоді дзвонимо просто зараз до поліції і забудьмо про це якнайшвидше», – сказала вона. «Мені воно не подобається, та й взагалі це не наше діло». «Ба наше, відколи ми вирішили простежити за тою дамою на цвинтері». Марина відвела погляд і задивилася у парк. Двоє дітлахів гралися з повітряним змієм, намагаючись запустити його в повітря. Не відводячи очей від них, вона повільно і тихо формовувала. «Тоді що ти пропонуєш?» Вона чудово розуміла, що у мене на думці. Сонце сідало за церквою на площі Сар'я, коли ми з Мариною пішли до проспекту Доброї Новини напрямку теплиці. Тепер ми подбали, щоб узяти ліхтар і коробок сірників. Завернули на вулицю Радієра і заглибилися в самотні провулки обідч залізничного полотна. Луна потягів, що піднімались до Вільвідери, долинала крізь листву алей. Ми швидко знайшли завулок, де згубили з очей ту даму і горожу, за якою у глибині ховалася теплиця. Ковдра сухого листя вкривала брущатку. Довкола нас тяглися драглисні тіни, поки ми продиралися крізь чагарники. Трава шурхотіла під вітром, а крізь хмари всміхались обличчя місяця. Коли стемніло, то плющ, що оповив теплицю, нагадав мені шевелюру зі Змій. Ми обійшли споруду і натрапили на задні двері. Світло сірника вихопило з темряви замщилий символ коловиника і велогранель. Я сковтнув слину і подивився на Марину. Віцвід падав на її мертвоте бліде обличчя. Повернутися сюди це твоя ідея. Проказала вона. Я увімкнув ліхтар, і його червонясте світло залило поріг теплиці. Я зазирнув перш ніж увійти. Тоді, у денному світлі, це місце видалося мені зловісним, а тепер, поночі, воно геть було, як у нічному кошмарі. Промін ліхтаря вихоплював безладні купився кого не потрібно на вологій землі. Марина ступала за мною. Під ногами рипіло сміття. До наших вух долинав моторошний шерхіт дерев'яних фігур, що терлися одна об одну. Я вдивлявся у саван мороку в глибині теплиці. Раптом подумав, що не можу пригадати, чи той театральний колосник із підвішеними фігурами ми тоді, виходячи, підтягли назад у гору, чи її залишили на землі. Глянув на Марину і побачив, що вона думає про те саме. «Від того разу тут хтось побував». Мовила вона, вказуючи на фігури, лише наполовину підтягнуті до гори. Цілий ліс-сніг розхитувався. По спині мені сипнуло морозом, і я зрозумів, що хтось знов приспустив фігури. Негаючись, я попрямував до письмового столу і віддав ліхтар Марині. «Що ми шукаємо?» – прошепотіла вона. Я вказав на альбом зі старими світлинами. Тоді взяв його і засунув у сумку за спиною. «Це ж не наш альбом, Оскар, Не знаю, чи...» Не звертаючи уваги на її заперечення, я уклякнув, щоб обдивитися шухляди столу. У першій лежали всілякі ржаві інструменти, ножі, шила і затуплені пилки. Друга була порожня. Чорні павучки бігали по її дну, шукаючи сховку в потрісканому дереві. Я засунув її і смикав третю. Вона була замкнена. «Що таке?» – почув я стривожений шепіт Марини. Я дістав ніж із першої шухляди і спробував виламати замок. Марина в мене за спиною тримала ліхтар угорі, дивлячись, як розтанцьовані тіні ковзають по стінах теплиці. «Довго ще?» «Почекай, одна хвилина». Я вже доколупався ножем до верхньої частини замка. Зробив круговий надріз. Суха трухлява деревина піддалася легко під тиском леза. Розпадаючись на скіпки, вона гучно тріщала. Марина схилилася наді мною, поклавши ліхтар на землю. Що це за шум? раптом спитала вона. Та нічого, це деревина, шухляди під ножем. Вона поклала руку на мою, зупиняючи мене. Намить насогорнула тиша. Я відчував прискорений пульс у її долоні, і тоді теж почув цей звук дерев'яний хрускіт над нашими головами. Між завислими в пітьмі фігурами щось рухалося. Я напружив зір і якраз устиг помітити обрис того, що мені здалося рукою, яка хвилясто ворушилася. Одна фігура почала опускатися, рухаючись, наче гадюка проміж гілок. Інше заворушилися теж. Я міцно у руці і, здригаючись, випростався. Цієї миті хтось або щось відсунуло ліхтарик із-під наших ніг, і ми опинились у цілковитій темряві. І тоді почуло той свист. Усе ближче і ближче. Я схопив приятельку за руку, і ми кинулися на до виходу. По дорозі колосник із фігурами повільно опускався. Їхні руки і ноги торкалися наших голів, намагаючись учепитися нам в одежу. Я відчув металеві нігті на потилиці. А тоді Марина поруч мене скрикнула, і я штовхнув її поперед себе, підганяючи по цьому пекельному тунелю з істотами, що з пітьми опускалася на нас. Місячне проміння, просочуючись крізь мережеве плюща, давало змогу розгладіти потріскане обличчя, скляні очі, амаліровані ряди зубів. Я розмахував ножем направо і наліво, відчув, як він дряпанув по якомусь твердому тілу. На пальці мене вилилась густа рідина. Я відсмикнув руку, щось у цю мить тягло Марину в темряву. Від жаху Марина завищала, і я побачив обличчя без погляду з порожніми чорними очницями. Воно належало дерев'яній балерині, яка охопила Маринине горло, видивженими і кривими, наче навахи пальцями. Обличчя ляльки були обтягнуті машкарою з мертвої шкіри. Я щосили кинувся на неї і повалив на землю. Пліч-обліч ми побігли до дверей, тим часом як фігура балерини, вже без голови, знов попливла вгору. Маріонетка на невидимих нитках, трясучі і ляскаючи пальцями, наче ножицями. Вискочивши назовні, я побачив, що кілька тьмавих фігур перекрили нам шлях до виходу. Ми розвернулись і побігли до гаража біля муру, що відділяв обійстя від залізничних колій. Засклені двері гаража були затягнуті кількадесятилітнім брудом і зачинені. Я розбив ліхтям вікно і намасав внутрішню дверну ручку. Вона подалася, і двері розчинились усередину. Тильні вікна прозирали двома блякло-молочними плямами. Крізь них можна було розрізнити поветиння контактної мережі по той бік. Марина на мить обернулась і подивилась назад. У дверях гаража окреслилися вугласті постаті. Хочі! вигукнула вона. Я розпачливо роздивився довкола, шукаючи чим би розбити вікно. У сутінках видніли іржаві рештки старого автомобіля. Перед ним валялась корба. Я схопив її і кілька разів ударив по вікну, ухиляючись від зливи скалок. Нічний вітер дмухнув мені в обличчя, і я відчув затхлий повів з тунелю. Сюди. Марина влізла у віконну пройму, а я дивився на постаті, що поволі вповзали в гараж. Я тримав корбу обіруч, заміряючись ударити. Раптово фігури спинились і відступили на крок. Я дивився, не розуміючи, тоді почув над собою механічне дихання і інстинктивно відстрибнув до вікна. Саме, коли якесь тіло відділилось від стелі. Я впізнав фігуру безрукого поліцейського. Його обличчя видавалося покритим грубо пришитою машкарою з мертвої шкіри. Шви кривавили. «Оскаре!» – крикнула Марина вже з того боку вікна. Я ривком просунувся в цю пащу із зубами розбитого скла і відчув, як один із них різанув мені по штанині, добряче зачепивши шкіру. Впавши на землю іззовні, я відчув раптовий біль. Потім теплу цівку крові під одежею. Марина допомогла мені підвестись, і ми пострибали по шпалах на той бік. У цю мить щось міцно схопило мене за гумілку, і я впав ниць на колію. Ошелешено оглянувся. Рука жахливої маріонетки вчепилася мені в ногу. Я вперся в рейку і відчув вібрацію металу. Світло далекого потяга відбивалося на мурах. Тоді почувся скригіт коліс і тремтіння землі піді мною. Марина зойкнула, зрозумівши, що потяг наближається на всій швидкості. Вона вклякла біля мене і намагалася розчепити дерев'яні пальці на моїй нозі. Її залили вогні потяга. Розлігся протяглий гудок. Марина обома руками силувалася відвільнити мене. Один палець піддався. Марина хекнула, та за півсекунди тіло цієї істоти підвелось і другою рукою схопила Марину за передпліччя. Скорбою, що й досі тримав, я з усіх сил почав гатити по лицю цієї неворушної фігури, доки не проламав її череп. І тоді з жахом усвідомив, що сприйнятий мною за деревину матеріал насправді був кістю. В цьому створінні тліло життя. Гуркіт потяга вже просто оглушав, тлумлячи наші крики. Здригалися камінці поміж рейками. Сніп світла вже затопив нас. Заплюшивши очі, я далі гатив з усіх сил по цій зловісній маріонеці і раптом відчув, що її голова відломилась від тіла. Аж тоді її лапи розтиснулись. Ми покотилися по камінню і далі засліплені. Сталеві тонни промчали за кілька сантиметрів від наших тіл, викрашуючи зливу іскр. Розтрощені шматки потвори розлетілися димучи, як жарини, що вистрибують із вогнища. Коли потяг проминув, ми розплюшили очі. Я обернувся до Марини і кивнув, даючи зрозуміти, що зі мною все гаразд. Ми повільно підвелись, аж тоді я відчув палючий біль у нозі. Марина поклала мою руку собі на плечі, і так ми дошкандибали до колій протилежного напрямку. Звідти глянула назад. Поміж риками щось рухалось, лиснеючи в місячному світлі. Це була дерев'яна кість, відрізана колосами потяга. Вона спазматично смикалась, але щоразу повільніше, аж доки повністю знерухомила. Не мовивши й слова, ми піднялись поміж кущами до провулка, що виводив на вулицю Англії. Здалеку долинали церковні дзвони. Херман, на наше щастя, дримав у своїй студії, коли ми прийшли. Марина тихенько повела мене до одної з ванних кімнат, щоб при свічках обмити рану на нозі. Стіни і підлога були облацьовані кахлями, від них відбувалося полум'я. У центрі стояла монументальна ванна на чотирьох залізних ніжках. «Зніми штани», – сказала Марина, стоячи спиною до мене і шукаючи щось в аптеці. «Що? Ти мене чув?» Я зробив те, що вона наказувала, і простяг ногу над краєм ванни. Поріз був глибшим, ніж я думав, а краї рани набули пурпурового кольору. «Мене занудило». Марина опустилась на коліна поряд і ретельно обдивилась рану. «Болить?» «Тільки коли дивлюсь», – моя доморощена медсестра взяла змочену в спирті вату і піднесла до порізу. «Зараз попече». Коли спирт опалив рану, я з такою силою вчепився за край ванни, що їй там залишились мої відбитки пальців. «Співчуваю», – промуркотіла Марина, дмухаючи на поріз. «А я відчуваю». Я глибоко вдихнув і заплющив очі, поки вона старанно промивала рану. Нарешті взяла з аптечки бинт і наклала на рану. Досвідченою рукою закріпила пластирям, не відриваючи очей від роботи. Їм не ми були потрібні, сказала Марина. Я не зрозумів, про що вона. У ті фігури в теплиці, додала вона, не глядячи на мене. Їм був потрібен альбом зі світлинами. Нам не слід було забирати його. Я почув подав повітря на шкірі, поки вона накладала чисту марлю. «Стосовно того, що було на пляжі», – почав я. Марина зупинилась і підвела очі. «Нічого». Вона приліпила останню смужку пластеру і мовчки подивилась на мене. Мені здалося, що вона хотіла сказати щось, та дівчина просто підвелась і вийшла із вами. Я залишився сам, із свічками та вже ні на що непридатними штанами».